За столом у вітальні сиділо п'ятеро здурованів з досить відштовхуючими фізіономіями. Що за закіпіш? запитав у них гість і сів поряд. Йому було відразу на чарку. Едуард Іванович хвацько перехилив її, закусив ковбасою і кивнув до чоловіків за столом, мовляв, що сталося. Дикого мінта пов'язали, повідомив пихати. «Стип на прізвисько Колема. Надо витягувати. На чому відспалився? На золоті. Багато?» «Едік» – звернувся до нього Груша. «Що ти антимонію розводиш? Так, будь то би ти не вдолі. Скільки при собі у нього було?» – роздратовано перепитав гість. «Все взяли», – повідомив Жорік. «Це пахне вишаком», – зітхнув Едік. «Ми тоже уголовний кодекс вчили», – іронічно сказав Гуцул, – «і коли мені не зміняє пам'ять на одних нарах». «Чш!» – злякано засвичав Едік. «Про це вам лучше забути». «Забули, забули, все, братва, тіхо, ша!» – взяв голос Колема і розлив у чарки горілку. «Ми попали на сто штук, так що тепер треба думати, як блатного коріша спасати і як нам далі жити». «В общаку бабок мало, десять кусків», – повідомив Едік. «А мінпи з тим своїм Андроповим зараз бояться всього, як ніколи. Капусту ми вже не повернемо, там кранти, а от що з диким?» «Треба пустити шушеру, щоб трохи почистили хати», – запропонував Бурий. «Нехай відсібають на общак». Так, да, погодився Едік, – «займіться цим». «Я спробую дізнатися, що можна зробити, щоб витягнути дикого». «Я пару катранів устрою», – повідомив Гак. «Зараз голови колгоспів поїдуть на городи бабки спускати. Ми їх прихватимо». «Так і зробимо, бо бабло для цього діла позаріс надо», – підтримав Колима. «Німа фарту, послєднє врємя», – зітхнув Гуцул. «При чому тут фарт?» – знервував Едік працювати надо. А ти що, не работаєш, огризнувся гуцул? А хто за вас мазу тримає перед мусорами? Все, успокойтесь, сказав твердо Колема. Випили, закусили, запалили, мені час іти, повідомив Едуард Іванович. «Робота. Зв'язок будемо тримати через Надію. Більше до мене прямо не дзвоніть. У нього в голові задзвонили офіційні нотки. Спалитись надовго. «Я завтра зв'якну», – кивнув Колема. «Щасливо, братва», – звівся Едік. «Побачимося». Він вийшов із квартири, на ходу одягаючи плащ, зайшов у ліфт і на першому поверсі вийшов іншим чоловіком. Розділ сьомий Віктор йшов, не поспішаючи. Йому здалося, що цей день він прожив недаремно. Попереду була зустріч з Іриною, і він міг вразити дівчину широтою своєї душі та вмінням витрачати гроші. Хлопець спочатку хотів взяти таксі, щоб на ньому під'їхати до школи, в якій навчалась його нова подружка. Але пригадав, що до кінця уроків достатньо часу, та й не варто даремно витрачати гроші, тому він пішов на тролейбусну зупинку. У такий час громадський транспорт їздив майже порожнім. Він сів біля вікна і усміхнено подумав, що цей вітер, який саме зірвався, принесе йому удачу. Вітер перед єлом, кажуть блатні, на фарт. До кінця останнього уроку довелося чекати з півгодини. За цей час Віктор вигадав, які байки буде розповідати Ірині, і чим більше думав, тим більше влізав своєю вигодкою у такі глибини, що коли задзвонив шкільний дзвінок, отямився і зрозумів. Якщо брехатиме за вигаданим сценарієм, йому не повірять. «Привіті, квітьок, завершила Ірина, коли побачила хлопця. Таке тепле привітання втішило Віктора у його сподіваннях. Дівчина відійшла від гурту подруг і попрямувала до хлопця. «Як тобі вдалося мене знайти?» – здивувалась вона. «Щоб тебе побачити, я міг весь город вверх дном перевернути». Він узяв з рук дівчини портфель. «Вообще-то я тільки вчора з аеропорта збрехав. виграв сорівнування і першим самолітом сюди. В апрелі їду на союзні сорівнування. Мене вже записали в зборну ССР. А якщо все буде нормально, поїду на міжнародні сорівнування. Сначала в Болгарію, потім у Францію і, навірно, ще в Італію».